Då säger jag varmt välkommen till Tid för podd och vårt lyssnarönskade och helt svenska avsnitt. Jag heter Emil och har med mig i vilka då? Ja, då är tillbaka i 100 procent i form. Rickar är tillbaka i 90 procent i form? Och i eh, jag har också tillbaka faktiskt på riktigt den här gången. Just det, du är ju faktiskt tillbaka, tillbaka. Hur? Ja, vi vet ju inte om man är tillbaka än. Det kan hända lite möjligt har vi märkt. Oh. Yeah. <laughs> ja, Emanuel skrev ut sig själv ur förra avsnittet kan man säga så att, ja. Men hur är läget med er? Det är bra faktiskt, det känns, det har varit lite upp och ner som det alltid är med mitt eh, ökända humör Men eh, det är mm, gött, man får ta vara på de fina stunder man har om vartannat mm, Så sant så att, det, låter ju som att, det låter som att man har cancer eller något, men att, eh, ja. Ja, Jag tog en bärs idag och var ute och lirade lite fotboll och jag har ju gått i skolan också, såklart. Men det var inte huvudsaken. Men nej det är bra, tycker jag. Du lever livet. Ja, jo, det börjar bli bra väder och saker har börjar hända. Så att det känns, känns kul. Mm, härligt. Och det är bra här med. Jag vet inte tusan vad jag gjort på sistone. Jag har tittat på The Living Daylights bara så där Fick en lite feeling. Kolla lite Bond. det var kul. Jag vill väl rulla livet på med allt som händer. Ja, nice. Jag, jag, vill, bara, jag vill bara lägga in en liten, eh, jag vill bara lägga in en liten cliffhanger för att jag kanske till nästa avsnitt har eh, bytt favoritfilm. Just. Jag har inte hunnit göra det fram tills nu, men det, det ligger och lurar i vassen. Just det. Så att jag har inte hunnit kolla på de filmer det rör, men. Eh, Alltså det, det, det har inte varit så att du tittat på en film utan det har mest varit en känsla att någon film är på väg och stickar iväg. Mm. Ja, Jag har inte tittat på en film och känt den här är, har gått om, The Living Daylights men det, det står mellan några filmer ja, som okej. jag känner ja, de, kan ändå, de kan ändå segla upp. Du bara vaknade en natt helt yrvaken och bara mm. den filmen är bäst. <laughs> Nej men faktum på tal om att vakna så en natt hade, det var för typ ett halvår sedan då jag hade typ 40 grader feber i två dagar då kunde jag inte somna en natt för att jag var så jävla sugen på att se the Day. <laughs> och då låg jag i två timmar och inte kunde sova. Jag, gick in, jag orkade inte gå upp och titta på den när jag hade feber. Men, men ja, på tal om det. Precis, vad är värst? Ligga feber och tänka på Diana the Day i två timmar. Eller faktiskt titta på Dying the Day som är två timmar lång. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja, och jag kände, jag har aldrig känt ett sånt sug för någon Bondfilm nästan. Det var helt sjukt. Det kanske var just för att jag var sjuk då. Feberyra at its finest Så är det, men jag håller på Min nya favoritfilm För att jag har den inte än Tills, Tills nästa avsnitt Det skulle bli kul att höra Ja. Ja. När det här avsnittet släpps så sitter jag väl på Någon restaurang i Grekland Och mår allmänt gott Va? När vi nu spelar in där på måndag Så sitter jag lite småförkyld i ett Tvågradigt Östersund Så jag mår väl helt okej okay Ändå, trots omständigheterna Taggad på ett podda Eftersom jag inte var med i senaste avsnittet, fast jag var det egentligen. Men det känns eh, jävligt kul att komma igång med lite podd. Vi kan ju säga mm. det för er som är förvirrade. Det blev ju omvänt i släppet så att det var senaste inspelningen som Emanuel inte var med. Men Emanuel var ju faktiskt med i senaste podden om vi ska vara hårda. Ah, smart. För den spelade vi det... in på långfredagen väl, för en månad sedan. Mm, precis. Just det. Där var vi en som hänger med i vad som, vad som händer. Ja. Rätt ska vara rätt. Mm. Ja. Ja. Uh, ja. det är väl bra med mig med. Det känns uh, lite som vi stack om innan där med uh, som Emmanuel sa att bondintresset efter efter presskonferensen och där då, då var man uh, jättetaggad bond sen har det liksom dalat väldigt väldigt kraftigt. Så just nu så jag väntar. Jag tänker lite så mycket bond just nu. Jag tänker inte på Bon 25. Det blir en så Man går verkligen och suktar efter presskonferensen. Den kommer och man är supertaggad. Man får veta... Ja nu, vi fick inte veta allt, men väldigt mycket som man ville veta. Liksom. Och sen när vi alla, nästan lite kollektivt, eh, går in i någon sorts mode att okej, okay, den här gången ska vi inte spoila sönder allting. Och då bara försvinner liksom allt bond från sociala medier för att man måste plocka bort allting. Ja, för... För även om presskonferensen inte gav riktigt alla de svaren som vi kanske hade hoppats på så gav det ju tillräckligt mycket svar för att man bara ska kunna alltså, glömma bort det för en stund. Ja, men nu har jag fått lite svar och bara ja, göra lite annat, inte tänka på det på ett tag. Men på tal om Born25, har det hänt något nytt? Nej. Eller som sagt, vi vet ju inte. <laughs> jag vet att det har hänt lite mer, men det är mest bilder jag har sett ja. på Instagram. Jag, jag hade en... En typ fem minuters period då jag dels avföljde alla och sen så började följa alla igen och följde två till. Så att eh, det var, jag gick in och skulle avfölja folk, sen såg jag någon cool bild och så tänkte jag nej, det här kan jag inte vara utan. Så då fick, jag, då fick jag följa två till istället. Men eh, jag ska inte säga vad som har hänt. Men det enda vi vill egentligen veta, vitt jag förstår så är de fortfarande på Jamaica. Det vill vi ju veta, skulle jag säga. Ja, ja ju. Mm. jag vet att de inte är kvar. Ja, så. Ja. Hur, okay, hur vet du det? Uh, ja, de uh, sa det. Carrie Fukunaga la upp en bild och sa: uh, That's a wrap. Och sen så sa han: Next 2. Jag ah, okay. uh -huh. Jävla cliffhanger. Ah, det är ju ingen spoiler i alla fall, Nej. så det gör ingenting. Nej, Carrie Fukunagas, uh, Carrie Fukunaga's uh, Instagram har faktiskt varit ganska spoilerfri, mm. uh, tycker jag. I förhållande till vad som faktiskt kan läggas upp på på sociala medier. Mm. Ja, han, han vill väl inte spoila sin egen film liksom. Han har ju ett eget intresse. <laughs> ja, precis. Så att, det är mest bilder på Linus Sandgren faktiskt, så de verkar vara väldigt bra polare. Ja, det är bra. Det är nog härligt att höra. Ja. Mm. kul. Det känns lovande. Uh -huh. Nej, men, uh, jag tänkte jag tar väl bara snabbt vad jag tänker om sin, om, uh, om Bond 25 eftersom det inte kom med i förra avsnittet. Eller för, förra avsnittet. Ja, precis. Gör det. Um, ja, jag var ju med på inspelningen men av tekniska orsaker så gick det inte att spara projektet eller min mp3-fil som, som vi spelar in separat och då fick Anton klippa bort mig helt enkelt och det gjorde väl att jag blev, i, i kölvattnet av den frustrationen av att jag inte var med i avsnittet så släppte jag allt med Bond att göra, jag bara blev så lesp att jag inte kunde vara med i det avsnittet som jag sett fram emot så många år um, men den spontana känslan efter Bond 25-presskonferensen var bara att allting kändes väldigt fräscht. Ett ungt cast, ett ungt crew och det kändes bara väldigt färgstarkt alltihopa. Så jag är entusiastisk till vad som komma skall. Och nu när det har gått några veckor och man har kunnat fundera på det så känns det fortfarande väldigt spännande. Särskilt den här synopsisen som släpptes som egentligen inte... ...sa någonting om vad filmen egentligen handlar om. Bara väldigt vart att Bond skickas på ett uppdrag, typ. Så det känns kul att vi inte vet någonting. Och jag har ju väldigt medvetet avskärmat mig från allt vad som har att göra med Bond 25... ...för att jag inte vill göra samma misstag som inför de två senaste filmerna... ...och veta saker på förhand. Så jag har försökt hålla mig borta så gott det går från allt som har med Bond 25... ...och göra ja, det har faktiskt blått väldigt bra. Men som Emil sa... Man har liksom släppt Bond lite. Eller i alla fall Bond 25. Eh, och jag vet att vi pratade om vilken titel vi vunser att det skulle vara i... Eller vilken titel filmen skulle få. Och jag föreslog The Property of Lady. Och eh, det var väl mest. För att det kan vara dubbelbottnat beroende på vad filmen handlar om. Dels att Bond skulle vara Madelines del. Så det är med att property of lady... Eller att han skulle välja att gå tillbaka i tjänst- och tillhöra i six och då bli drottningens property. Det var typ det enda jag kommer ihåg- att jag sa i avsnittet som var värt att ta upp igen. Så ja men det känns bra med Bond 25. Nu ser jag mest bara fram emot trailern- som förmodligen kommer någon gång göra just det. Gött. Då fick du prata av dig lite om presskonferensen i alla fall då. Men ska vi gå vidare där till faktautmaningen? Ja. Och idag så är det Otto, så kör! Om jag säger så här, jag kan eh, fråga, det är lite på samma område som Emanuels och eh, Emanuels faktautmaning för två gånger sedan, som han hade faktutmaning när han pratade om långa tagningar och tid och sånt. Eh, så har ni någon kvalificerad gissning på i vilken film som Bond först eller tidigast dyker upp? Där man får se den faktiska skådisens... Alltså man ser att det är den faktiska skådisen. Oj gud, nu måste man ju slå på hjärnan. Vad fan är det här? <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Vad fan. Nej, men, men det... Det är... inte, inte någon docka eller någon longshot utan man ska se att det faktiskt är skådisen. Man ska se skådisen. Ja. Ansiktet. Yes. Se att det kan urskilja att det är, ja, att det är personen liksom. Och då räknar jag inte med Gun Barrel för de är ju det första klippet man ser efter Gun Barrel. Ja, liksom. mm. Skyfall. Eller vänta, nej, det måste fan vara. Jag säger, det world sånt en alltså. Ja, den. Oh. Jag kan inte vara på någon tidigare. Då finns säkert någon bara för det. <skratt> <skratt> Okej, okay, om vi säger så här. Ehm, ja, nej, men. Ja, jag jag kommer inte på, alltså jag har inte ens. En giss, gissning. Okej, okay. oh, då... jag kan säga topp fem då. Ehm, femte platsen är Casino Royale. Det är 43 oh, sekunder. Mm. Vän, vänta, nej, när dyrtade du upp första Casino Royale? Det är på kontoret i Prag. Ja. Mm. Ja, okay. mm. Det är ju i, på kontoret. Mm. Ehm, Fjärdeplatsen är Quantum of Solace. 42 sekunder. Mm. Så den är en sekund snabbare än Casino Royale. Ehm, Tredjeplatsen är äh, Thunderball faktiskt, 34 sekunder mm. Vänta nu, va, okej, bara va, fan, vänta, vad öppnar den upp på? Den öppnar upp Den öppnar på kistran där, det är så står JB va? Och sen ja. Och sen så står han bredvid eh, franska agenten, fransyskan där eh, Lite left field här eh, Vänta nu ska vi se Nu är vi fan sagt fel <laughs> <laughs> Ehm Fem, ta bort Casino Royale. Femma är Quantum of Solace, 42 sekunder. Fyra är Thunderball, 34 sekunder. Trea, Octopussy, 27 sekunder. 27 sekunder? Ja, det är då han kör bilen. Man ser Roger Moore köra bilen i början. Den öppnar ju på det i princip. Ja, just det. Och det står ju mellan två filmer och det är Skyfall och The World Is Not Enough. Det är det alltså. Skyfall ligger två på 16 sekunder. The World Is Not Enough har 15 sekunder. Så att antagligen har jag räknat med Gunbarren. Men de tre, de, de fem är det som... Ja, för visst är det väl så att Gunbarren öppnar på brossna ansikte. På brossna, ja. Så att jag måste ha räknat med Gunbarren. Så från första filmrutan av Gunbarren till att man ser Bond tar det 15 sekunder i The World Is Not Enough. Det som är lite intressant här tycker jag är att för jag räknade också lite snitt på skådespelarna. och Connery tar fem, i snitt fem och 5,28 på sig att komma in, han är den absolut segaste på att komma in i filmen <laughs> mm. eh, Lasonby han har ju bara en film, han tar 3 minuter på sig, 3 minuter och 7 sekunder Det är så pass mycket? Ja Jaha. Roger Moore tar 3,45 i snitt eh, Dalton har 2,07 Brosnan har 2,16 och Craig exkluderat Spectre för den har jag inte räknat med det var det jag försökte lösa här innan han har med Casino Real till Skyfall 34 sekunder i snitt. Så han kommer in, han kommer in extremt snabbt. Eh, det var min fakta. Faktiskt. Jag tyckte det var lite intressant. Ja, men ja. jag gillar statistik. Alltså. Det är... Det är ja, det här är, det här är nördigt. Den, den längsta kan jag ju säga eh, det är från Rush Där tar Conry 17 minuter och 49 sekunder på sig. Ja, för den måste ju dra ner väldigt för i genomsnitt. Ja, för han har ju mm. 7,47, 17,49, 0,54, 0,34, 4,42. Och så att, um. <laughs> Men då om man säger liksom, Om man räknar den här filmen Om man tar bort Gunbarren så är egentligen Skyfall första Om man ska på något sätt Då var det snart en affy egentligen Först Jo men om man plockar bort Baron, då man bara räknar liksom, För Skyfall börjar ju direkt på Ja men när öppnar på brossnan i då lyssnarna så alltså, första vi ser det där i bildrutan. Just som man räknar. Ja då blir den ännu snabbare. En sekund. Just det. <laughs> <Så> att... <laughs> direkt ser man brossnan i Twilight. Men eh, det är lite intressant tycker jag att eh, om man räknar bort dockan i den här Golden Gun så tar Bond 10 och en halv minut på sig i den filmen. Mm. Så att den är ganska seg den också. Ja, nej, men det var lite fakta. Kan man inte säga något generellt om filmbranschen är stor och den är utvecklad så att nu måste man få in eh... Ja men nu måste man få in huvudrollen direkt- bara för att folk ska veta att det är en Bond-film. Ja, jag tror att Craig har... Um, Craigs snitt har gått upp lite efter Spectre- för där ser man ju inte honom förrän, förrän, efter några minuter. <kör> Ursäkta. Så att, um, men snittet är ändå väldigt mycket lägre på, på Craig. Men det är det som är märkligt att... Uh, jag tror att det finns nog också att de är medvetna om- att de vill att Craig ska Bond ska stå i centrum- och sam, liksom, han ska visas samtidigt som det ändå samtidigt läggs på en massa sidohistorier. Som gör att vi ändå inte fokuserar på Bond på riktigt samma sätt som vi gjorde tidigare i serien. Så det är ändå lite både och samtidigt på något sätt. Mm. Ja, det är lite intressant faktiskt att se ja, men just att det är ett, sånt, ett enormt drop. Egentligen har ju alla skådespelare har gått ja, introduceras snabbare. Snabbare och snabbare liksom. Förutom More som hade sju filmer och 3,45. Men annars har det gått lite, ja, om man ser över alla så har det gått neråt i alla fall. Mm. Mm. Kan ju också, också säga någonting om eh, filmer rent generellt att tempot är högre idag än vad, absolut. vad det var på 60-talet. Mm. Mm. Jo, absolut. Ja, jag tyckte det var lite intressant. Jag, jag snubblade över den här, <laughs> den här, det här dokumentet för, som jag hade gjort för säkert sex år sedan. Eh, på datorn när jag rensade mm. lite. Så att, ja, det var min fakta. Bra. Grymt. Sånt där gillar man. Ja, det är jävligt nördigt. Jag tycker om det. Ska vi gå in på dagens avsnitt? Jo, det tycker jag. För som sagt så är dagens avsnitt något vi har fått från en lyssnare. Så vi kan ge en shout out till Fredrik som gav oss den här idén. För idag ska vi prata om bond och relationen till Sverige och de Sverigekopplingar som finns. Det är helt enkelt blivit tid för bond och Sverige. Vi har ju pratat lite om vårt egna intresse och eh, vart vi har stått här de senaste dagarna och lite Bond 25. Så vi kan väl börja med att ta lite tempo på... Te tempo? Vad fan säger man? Ta <skratt> tempen på bondintresset idag i Sverige. Hur, hur tycker ni att det har varit idag de senaste åren nu när vi börjar komma upp mot Bond 25? Alltså, det böljer ju lite fram och tillbaka alltså, i takt med att filmerna kommer och... Sen kommer det inte en film på några år. Men jag tycker ändå generellt att, att liksom intresset... När man pratar om Bond så är det inte liksom... Nej, vad tråkigt att det kommer en ny film. Utan folk är ändå... I, alltså, i alla fall i min närhet. Och det kan ju vara att jag har färre av mig på dem. Men jag känner ändå ett generellt intresse för, för serien. Eh, eh, ja, för, för filmerna då främst. Det är ju inte så många som är taggade på böckerna. Det går inte att jämföra. Men filmerna, om man bara ser dem, så är det ju intresset stort, liksom tycker jag. Ja, men jag tror nog att... Ja, det är ju spekulation men det känns ändå som att Bond fortfarande har någon liten typ av ställning i Sverige. Sen när filmer kommer liksom längre ifrån varandra och det känns också som att det är mer konkurrens nu med Marvel och med liksom hela tv-seriekulturen med Netflix så är det säkert att Bond kanske ibland skuffas undan lite men jag har ändå känslan att det är det är ändå ett medvetande kring Bond i Sverige. Och jag menar fortfarande när, när en ny film annonseras så, så står ju det på Aftonbladet och på, ja, på ja, alla nyhetssidor. Och det, det, är, inte fortfarande, det är inte många bond, eh, filmserier som fortfarande har den statusen. Ja, Jag tycker ändå att det har varit en, alltså ganska mycket snacken om Rami Malek och mycket... Mycket på svenska nyhetssidor, inte bara vid presskonferensen utan mycket rykten och så vidare med som ändå tidningar har plockat upp. Så jag tycker ändå, man kan nog ändå säga att det finns ett visst intresse. Och sen tror jag väl ändå lite att, kanske hos det allmänna att det gick ner lite efter Spectre för att den av ja, väldigt många helt enkelt inte var lika bra som Skyfall. Och då blir folk per automatik inte lika taggade på, på nästa film. Men överlag tycker jag ändå att det definitivt finns ett intresse fortfarande. Ja, absolut. Det känns som att bondfilmen har en viss särställning i Sverige. Som att det finns nog lite mer värdnöd runt Bond än vad det gör runt andra jämnbördiga filmserier. Folk, ja, men som du återsom, folk är ändå positiva och entusiastiska till det. Vi kan ju bara ta som exempel hur ofta Skyfall går på TV4 till exempel. Ofta går den på en lördagskväll och folk tittar på den. Ja, det är enkel underhållning. Liksom. Det är lättillgängligt. Ja, men exakt. Och jag menar... Bara det, jag, tror, jag tror ju nu inte att, det, att bondfilmerna... De gamla bondfilmerna hade svenska titlar. Som har verkligen gått in i den svenska kulturen. och Som vi kommer att prata om sen. Ja, eller despion och allt det där. Ja, serrött säger ju folk. Ja. Oskbollen. Och klassiska, gyllene pistoler liksom. Man säger det ju som det är ju, liksom, man Det finns ju folk som nämner dem liksom... Med, den, med de titlarna, liksom. Tid för händer. Ja. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, ska vi inte prata skit. Men det gör att det finns en väldigt bred en sammankoppling mellan Bond och Sverige, som vi kommer att prata om senare med skådespelarna och sådär, gör också att det finns en annan typ av medvetenhet. En ganska bra värdemätare, det är ju till exempel kulturnyheterna på SVT, som det känns som att de hatar Blockbusters- de tar ju aldrig upp när det kommer en Marvel-film- eller när nya Mission Impossible kommer- eller Star Wars. De, de hatar sånt. De, de, de vill ju snacka om- att det kommer en ungerst konstnär- till Nyköping istället. Det är då de går igång. Men när det kommer till Bond- då får det alltid utrymme. Nu senast när David Denchik annonserades- då tog de upp det. Och det är ändå mm. där... Ja, det känns som att det säger en del- när SVTS kulturnyheterna pratar om Bond- men inte om någon annan jämbördig franchise. Men just det här med- skådespelaren, är det nyckeln till att bondintresset ändå har kunnat, alltid kunnat ha varit så pass um, hållt uppe? Och liksom att det fortfarande är populärt? För vi har ju ändå haft skådespelare ja, framförallt under Moria, men sen kom Isabella upp och vi har haft flera under, under uh, Craig-Eran. Är det det som är nyckeln eller finns det någonting mer? Jag tror faktiskt att det är en ganska stor nyckel. Det är såklart att det inte är det enda. Men uh, alltså det är såklart att bondfilmerna på 60-talet gick också jättebra i Sverige på bio så att det, det föddes ju någonting där liksom eller, eller grogrunden men att det var så många svenskor med på 70-80-talet tror jag har hjälpt till att hålla det vid liv. Och liksom speciellt också när vi då har framförallt gyllene pistolen som vi då säger i Sverige. Eh, den det, den finns fortfarande i det svenska medvetandet på ett helt annat sätt än de andra morfilmerna, mm. upplever jag när jag pratar med folk i alla fall, framförallt generationen liksom, ovanför oss eh, så gyllipistolen känner alla till för det var två svenskor med den, det, det måste ju varit en stor grej då ja, jo, jo, absolut. en grej som hade varit intressant, det hade varit att se vilka filmer som sålde bäst när Expressen körde sin bombfilmskampanj, oh just det just det för jag känner mig ganska... Borde du nästan mejla Expressen och fråga? Ja, för Gyllene Pistolen borde ha gått riktigt bra. Ja, ja men den precis men det är någonting med att Gyllene pistolen, Den är ju inte så populär i övriga världen. Där ses den lite som en halvdan -film, liksom Men i Sverige ja. så har den en annan ställning. Kultstatus liksom. Ja, nästan. men lite så. Och det var också den enda bontfilmen vi hade på video när jag var liten. <laughs> Jag tror också, för att spinna vidare lite på det, att det tog fart på 70- 80-talet. För jag tror verkligen att det, det blev poppis, såklart för att det blev poppis över, över hela världen på 60-talet för att det var nyskapande. Men jag tror att i och med 70-talet och 80-talet och att Roger Moore kom in, som faktiskt... Jag tror Roger Moore har haft en väldigt stor, stor jag, påverkan på att det har hållit, ja, varit populärt i Sverige. För att han, var ju, han var ju Simon Templer och Helgonet innan och det var ju en enormt populär serie i Sverige fick ju till och med serietidning på svenska och allting. Eh, och han körde Volvo i den och sen kom han in och blev bond och då hade de redan en svensk koppling med honom och sen blev han bond. Jag tror att det kan ligga något i att mor blev bond för han var extremt han var ju på pissiga hela världen men han, var, han hade också särställning lite i Sverige känns det så och tog med sig det in i bond. Ja men faktiskt. faktiskt. Det där med Expressen, det var väldigt intressant. Kan inte någon av oss maila Expressen och se om vi får något svar och ta upp det i nästa avsnitt eller när vi väl får svar? Det tycker jag definitivt att vi ska göra. Någon borde ju sitta på statistik. Jag såg för övrigt införa avsnittet att fram till 2015 så var Skyfall, eller Spectre den film som hade största öppningshelgen någonsin i Sverige. Oj! Mm -hmm. 186 000 personer såg den första helgen. Och... Eh, den drog in 24 miljoner kronor i Sverige. Vilket fram till dess var största av filmen. Jaha. Sen får man ju anta att Star Wars gick om senare 2015. Men att... Och Endgame end kanske. Ja. Men det är ändå stort att Spectre liksom slår rekord. Ja, verkligen. Ja. Men det är ju inte det är ju bara... Alltså, visst, jag har inte varit i andra länder och tittat på Bond på bio så jag vet inte. Men ändå att... Jag, alltså, fan, varför jag vet ju inte men det känns så gött att gå och liksom se nattpremiären på Rigoletto en ny Bondfilm och den är helt utsåld ja, ja. Mm. Folk, folk går liksom på natten i Sverige för att se Bond, det, visst det kanske är så i Tyskland och Norge, inte fan vet jag men det, det visar ändå att, att intresset faktiskt finns kvar i Sverige. Ja, den patenterande tiden 0007 som Bondfilmen var premiär på i Sverige Mm. Jag tycker det är intressant med just Spectre för vi var ju, jag såg den ju, jag vet inte hur många gånger ni såg den på bio men jag såg den ju fem gånger på bio tror jag och även på den, det var ganska utspridda gånger för jag såg den i IMAX sen. ni var väl med, några av er? Ja mm. ja för där var det ju också, det känns som att det var ganska bra med folk där och det var liksom fjärde, fjärde, tredje eller fjärde gången för mig och då hade den ändå varit ute liksom, någon vecka i alla fall var det inte så, två veckor kanske kom faktiskt inte ihåg hur vi... Hur långt efter... Nej, men det var jag väl i alla fall... Ja, ja jag kommer inte heller ihåg, Men jag vill få det till att det var ett par veckor. Men jag vet inte. Ja, det känns, det känns som att det var ett par veckor. Vi säger att ja. det var två, tre veckor. Och då var ju och för sig IMAX ganska nytt. Men ändå att folk liksom går och ser den. För det kan inte vara första gången de ser den, tror jag. Många av dem som var där. Så att det är ändå positivt, tycker jag. Men på tal om det där med siffror och liknande av biofilmer så kan vi väl gå över till att Bond på bio i Sverige hur de har gått eh, historiskt, är det någon som har koll på det? Jag har faktiskt lyckats hitta inte siffror på alla Bondfilmer tyvärr men däremot så har jag hittat eh, topp 20 filmer i Sverige genom tiderna mm. internationella också då eller? Ja precis, alla, alla filmer som har gått i Sverige på bio eh, och topp top 20 så ligger Goldfinger fortfarande sexa på den listan Oj. med 2,5 miljoner biobesökare. Eh, Sveriges invånarantal 1965 var 7,7 miljoner. Ja, så ganska exakt ett tredjedel av befolkningen. Åh, jäklar. Det, det är fan riktigt, riktigt sjukt alltså. Men är det en, en fråga bara där. Eh, vet om siffrorna är i först alltså, är, är det tidsbegränsat beroende på när för jag antar att filmerna då gick kunde gå ganska mycket på bio under en tid alltså. bra, bra fråga, det vet jag faktiskt inte för där, då gick de ju, kom de ju tillbaka efter några år och gick igen och grejer och så har vi Oskbollen på 12:e plats och eh, Ser Rött på fjortonde plats så det är fortfarande tre filmer eh, i topp 20 mättsada biofilmerna i, i Sveriges historia. Men är är SLÖPSRESAN fortfarande mättad filmen i Sverige? Ja. Ja. Av de svenskproducerade filmerna är det väl eller är det av alla? Nej, ja, jag, jag tror faktiskt att det är totalt fortfarande. Ja. <laughs> det är fan helt sjukt alltså. Men det säger så mycket om Sverige också. Jag tycker det är underbart. är ja, det är inte säkert, jag vet inte. Ja, men en tredjedel av befolkningen såg Goldfinger. Ja. I och för sig vi vet inte hur var just det året men ändå. Det är en svindlande tanke. Ja, verkligen. Ja, men det, det känns som att Roger Morgan gav bond i Sverige en, en skjuts. Men när man hör det här så förstår man nog att Bond var stor redan från the Get Grow i Sverige. Jo, men absolut. absolut. Okej, okay, ska vi bara, ge, bara ta lite för att jämföra vad som har gått på bio? Precis. Vet ni vilket som är den mest sedda filmen på bio i Sverige? Alla kategorier. Alla kategorier. Mm. Stjärnorna krig kanske? Nej, det här är så jävla konstigt. Det är en sån bubblare. Alltså. Jag gissar på... på... Jag... Repmånad. <laughs> Repmånad. Det är inte en dålig isning alltså. Nej, djungelboken. Oh. 4,9 miljoner besökare. Men den har också <laughs> alltså. gått många vändor i Sverige. Många, många, många vändor. Åh, oh, jäklar. Men den kom väl på... Det Kom inte den på 60-talet också? Jo, oh, 68 men Goldfinger är alltså fortfarande före Titanic på svenska listan. Ja, det är, där ska den fan vara. Då blir man stolt över att vara svensk. <laughs> ja, man blir lite stolt. Mm, så där har vi i alla fall, det var det enda jag kunde hitta om eh, ja, publiksiffror i Sverige. Den lilla topplistan. Men vilka var de mer, så? Det var Thunderball och From Earth's Love. Ja, de tre är fortfarande på topp 20. Mm. Ja. Har du hittat några siffror på böckerna? Nej, jag har inte det. Jag har faktiskt letat på det. Men det är, det är alltid jättesvårt att hitta sånt där. Mm. Och, och det är som Emanuel sa till mig innan att det går knappt att hitta sånt på böcker internationellt heller. Så att... Ja, för där kan vi annars stanna upp vid lite. Vi har ju pratat om det ganska mycket. Men just det här med att böckerna i Sverige, att de nya inte kommer på svenska. Och att framförallt att var en vända då när böckerna publicerades i England då på 60-talet, eller när de kom. De <laughs> Flemmings faktiskt gav ut första gången och sen så <laughs> ja, början på Garner och, och sen så har det varit väldigt fattigt med svenska utgåvor. Mm. Ja, det är det som är speciellt. att ja, jo. Vi har liksom som vi upplever i alla fall så var bond väldigt poppis på 80-talet i Sverige. Eh, serietidning gick fortfarande och den måste ju då ha fortsatt för att det funkade. Men böckerna funkade inte av någon anledning. Det är ju ändå... Ja, jag undrar varför. Oh, ja, det är ju konstigt egentligen. Ja, vi kan ju bara spek spekulera. Men liksom. Jag känns också... Jag... jag tror också att de gjorde en liten drive. Det var ju väl en liten grej i alla fall när Gardners första bok kom, License Renewed, att Bond körde sab och grejer. Det var ju... Så de har ju haft tillfällen att sälja in böckerna, men de har ja, av någon anledning inte, inte lyckats. Ja, alltså de har ju försökt på senare år också. När Casino Real kom så släppte de ju Casino romanversionen med Casino Real affischen liksom, som omslag från 2006. Och då står det i slutet att eh, nästa år kommer även Lime Letai. Så de hade väl planer på att dra hela serien. Men av olika mm. anledningar så gjorde de inte det. Sen eh, Devil May Care kom ju 2008. Sen S Carte Blanche blev den översatt. Solo blev översatt. Solo blev översatt, precis. Ja, eh, Så de har i alla fall Ol försökt. Men eh, mm. nu på senare år kanske man snarare kan peka att det finns så mycket annat att läsa. deckar och sånt där. Så att folk bara inte ser att bond finns. Jag vet inte. Men det är, en trend, det är ju en trend internationellt med tanke på att de senaste bondböckerna också har sålt dåligt, sägs det. Ja, för det är också inte så Just däckar-grejen, för jag tycker att det kanske snarare är någonting som borde göra att svenskar är mer intresserade av det. Av att vi har, inte bara nu, vi har ju alltid haft en extremt stor Har haft mycket däckare. Jag menar, bäckböckerna, de kommer på 60-talet. Det, ja. ja exakt, så vi har alltid haft En stark tradition Och vi har haft eh, Jong-il och så vidare Med Hamilton-serien Men av någon anledning så har bondböckerna Inte alls flyget. När vi har haft ett så enormt starkt intresse för bondfilmerna Men Jag kan ju tycka att man borde kunna paketera Bondböckerna hyfsat väl Som någon form av retroböcker Eller på något sätt i alla fall för jag minns att Via mitt jobb Så hörde jag att ett bortförlag skulle släppa bondböckerna på nytt under 2018-2019 men sen har jag inte hört någonting alls om det det skulle alltså vara nyöversatta versioner men nu har det varit helt tyst om det Ja och de finns fortfarande listade som kommande på typ att Libris fast de har flyttats till mm. 2020 okay. och jag gjorde faktiskt det jag på att säga mejlade faktiskt dem för att bara så här, för att fråga vad som händer med dem men jag har inte fått något svar och det var ändå några månader sedan så att de kanske själva inte riktigt vet. Vilket förlars är ju minst du Ja, det är en bra fråga. Jag kommer falsken inte ihåg. Det var ju Bonnier som hade rätt i äten alltså. på 60-talet i alla fall. Skrev inte, men skrev inte, vad heter han som driver eh, bok, eh, boksidan, svensken, om det där? Bäckman. Skrev inte han ett inlägg om det där med? Och det är för att han skrev ändå ganska ingående vad han... han visste. Ja, exakt. För det stod ju något, något förlag. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var ju något ganska litet förlag, vill jag minnas. Ja, exakt. Vi får kolla upp det också, helt enkelt. Ja, med serietidningarna nämnde du, och då har vi redan gjort ett avsnitt om. Men det tål ju upprepas att vi hade en, en, en tidning som gavs ut i 96 i Sverige. Och det är ändå också väldigt intressant, att det håller igång. Det är fan imponerande, alltså. Jag blev fan fascinerad av när ni pratade om det, att den går från 65 till 96 liksom. Ja, alltså över tre decennier av en svensk serieting. Ja, det är ju imponerande tycker jag. Ja, och att den överlevde så pass länge och kunde få göra egna, egna stories kring det. Det är ju nästan, jag menar egentligen, det mest imponerande. Ja, och att vi var ensamma med det. Ja, kan, det kan verkligen, det har ju, måste ju varit ett sätt, bra sätt att fostra nya små Ja, det tror jag. Vi har ju ett exempel, liksom Pontus. Ja. Precis, det måste ju tveklöst ha hjälpt till att hålla intresset uppe i Sverige Ja, det var det som serietidningen var föregångaren till tv-spelen under 90 och början på 00-talet mm. När serietidningen då ja. 96 och kom mm. GoldenEye 97 var väl? Jo ja, men precis Det är intressant det med Bond och Sverige på så sätt att vi vet ju såklart inte hur kulturen är i andra länder Och om Bond lever vidare på samma sätt Som i Norge eller i Danmark och sådär, Men att i Sverige finns ändå den här traditionen Att man går och kollar på en ny Bondfilm När det väl kommer När man har varit på Skyfall eller på Specter Spectre eller Så var det liksom folk i alla åldrar Som var där och kollade Det var inte just bara små barn Eller äldre människor utan alla var där och kollade Och det verkar finnas som Rotat i i svenska folkhemmet typ. att Kommer en ny Bondfilm då är man där helt enkelt. Och ja, det är en väldigt intressant tanke där. Vad är det som har gjort att det har slagit an så väl i Sverige? Man vill ju veta om det så på andra ställen också. Det är det ju förmodligen. Men att, det känns väldigt, väldigt självklart i Sverige. Ja det tror jag. Det tror jag. jag minns min matte- och ännu NO lärare i högstadiet. Han pratade, om, ähm... <hör> Han pratade alltid om Siröt. Han sa att det var hans favoritbondfilm <hör> Bondfilm. Bra, sm bra smak på honom. Mm. Ja, men menar, man, man märker ju det här bara av att snackar med folk. Alla har ju alltid en åsikt om det, eller har en fråga om någonting, eller vill diskutera något om Bond. Mm. Men man, så fort man nämner att man är ett, en väldigt stor bondfän eller rent av driver en podd, så är det ju alltid, då kommer ju folk alltid snacka om det. Men jag får ju jätteofta ofta diskussioner om Bond på jobbet. Och det är inte jag som startar de diskussionerna, det är alltid någon annan som startar För att folk vill diskutera, de har åsikter kring det. Mm. Väldigt många olika personer och det är ju ja, skitkul. Men ja, jag, jag tror vi får nog inte underskatta just det där att filmerna ganska ofta går på tv. Nu är, går de för sig inte längre så ofta men ni, Rickard, ni vi, vi slutade på 90-talet och på 2000-talet när de gick på tv3 och sådär. Många måste ju ha snappat upp det och fastnat framför tv-apparaterna när filmerna gick igen. Och, vissa kanske blev nostalgiska mm. och vissa kanske upplevde filmerna på nytt jag konsekvent att svenska tv-polar Har satsat på Bond? Ja, men menar, min, mina första minnen från Bondfilmer Det är ju från när de gick på tv När familjen satt och tittade på, på Bondfilmerna Ja, det är samma här Och det kommer bli spännande när de släpps på Viaplay Under året För det är ändå en stor marknad fortfarande Och se om Hur det kommer funka Om folk kommer välja att titta på Bondfilmer Istället för valfri tv serie Ja, alltså ja, mina första mina första minnen som är Emils liksom det var ju på TV3 där de hade liksom en guldig gammal 3 upp i där det stod 00 för, framför så det stod 003. Mm. Ehm, och liksom, jag kommer så jävla väl ihåg vilka som sponsrade liksom, filmerna och vilka som för det var ju så reklam innan som typ inför ett sportevenemang. Ehm, det, var, det var något som hette typ Allstem som gav ut veckans ros. Och så var det 10 tiotusen röda rosor, eh, alltid innan Det är Typ lika, lika inristat som 20th Century Fox-loggan innan Star Wars är tiotusen röda rosor framför dem med The man Golden Guns Gun så, det, är så, det är så skarpa minnen man har. Och eh, Anton berättade om någon, eh, eftersom han inte är med i avsnittet så kan jag säga hans, men det var att någon springer igenom en liksom, studiomiljö eller en liksom, tidningshusmiljö med en videokassett. Som ett uppdrag liksom. Och stoppar in den i en eh, vos bandspelare ehm, Så att ja. Där har jag också bildat första minnen faktiskt. På tv. Åh vad man äldsta tv3 på 00-talet. Ja. Ja faktiskt. Ja, fan tv3 i början var så jävla coolt. Ja. Jävlar. Ja. ja. Det var sexigt. Det var det faktiskt. Ja det var det. Fräsch. Hårdgöj och sånt här. Det inte det finns längre. Nej det inte. Sveriges, Sveriges bästa tv-program genom alla tider Det är diskutabelt med Robert Aschberg I slutet av 80-talet Fan vad bra det ja. Ja, Jävligt mycket sidospår nu, men det är bra Det är bra eh, ja. Skådespelare har vi ju pratat mycket om Så varför inte fortsätta lite på det mm. eh, Vi kan väl börja med Kanske det som är om, ja, men det, det som vi framförallt kände för Nämligen de kvinnliga skådespelarna eh, Britt Ekland, mot mm. Adams, Christina Weyburn och Mary Stavin var ju under Moore-eran. Och sen även Isabella skulle uppgå i GoldenEye som nämndes tidigare. Mm. Ja, och det, det är som jag har sagt, jag tror inte det går att underskatta hur eller det går att underskatta det går inte att överskatta hur stor betydelse de hade för Bond, under, bond och Sverige under 70-talet. Nej, nej, alltså det är Måste absolut ha påverkat väldigt positivt. Ja och det måste ju också ha liksom påverkat producenterna på så vis att alltså de gillade ju, måste ju uppenbart ha gillat mot Adams, Marie, Mary, Stav Mary Stavine. Hon, hon fick ju också två filmer. Mm. Mm. Så att, Just det. Det känns ju som att Sverige har varit ett av de länderna som de ofta har sneglat på efter jo. jo, men absolut. I alla fall just då? liksom. Ja, mm. det känns som att de också medvetet på något sätt har fått in svenskar för att det har funkat förut. Det är ju ganska ofta det dyker upp svenskar, men det har vi sett på nu på senare år också. Det är fascinerande just att de var med i de här morfilmerna. Ja, jag tror inte man kan understattar det värdet det faktiskt har. Det var så kul att de då verkligen letade liksom no names. Alltså, Britt Ekland var väl lite halvkänd på den tiden. Men de andra var ju inte det. Hon var väl mest. Ja, Skorupko kanske. Nej, hur hur kände var Skorupko egentligen? Hon var väl inte jättekänd va? Oj, jag vet faktiskt inte. Men Britt Ekland har väl mest känd för att vara tillsammans med Peter Sellers? Ja, exakt. Mm. Precis, men hon hade ändå gjort lite filmer med honom. Så hon hade sett ändå. Ja. Men då, mod Adam, skriven här, Weibo och Mary Stavine inte gjort några direkta filmavtryck innan. Nej, det känns bara att de mest bara halkade in på det. Det måste ju bara ha varit att deras agentur skickade någon bild på dem och så var det någon bland castinggänget så stycke de var snygga och så fick de komma på prov, provspelare eller någonting om man vara krass ja. <laughs> ja. så var det säkert så men, men Britt Eklam eller, det var väl modellen som var påtänkt för uh, Goodnight egentligen och så fick hon uh, Andre Anders istället ja så kanske jag. Ja. det känns bekant det var väl i det var ju i behind the scenes dokumentären tror jag Prata om om det jag minns att Roger Moore Var så frustrerad Av att Britta Eklan och Maud Adams Pratade svenska med Christopher Lee Christopher Lee han talade väl Sju, åtta språk Och Roger Moore var helt säker på att de snackade om honom Och han förstod ingenting när de gick på svenska Par Paranoid Ja Han var ju faktiskt gift med svenska Han var väl i Sverige ganska mycket där på sina senare dagar Ja men hon var väl från Karlstad var jag för med eller någonting oh. Ja vem var det som såg Roger Moore på en Ica-butik i Värmland? Det var inte en jäkla grej att handlar handlar handla mjölk och så kommer Roger Moore där. Han ska inte vara på Coop Konsum, det känns fel bara. Ja, han ska vara på Ica-baronen <laughs> Vi fräsken. <vi>, <laughs> ja, är det någon butik där i där? Stå klämma på någon kräft eller något. Ja, nej men... Äh, nej, det är fan en bizarr upplevelse. Jag vet, jag vet inte vem det var, men... Då måste man ju bara gå fram. Han känns ju som en person som inte tar illa vid sig om man går fram Nej. Prata liksom. För jag tänkte på det apropå hur svensk media behandlar bond också. När Roger Moore gick bort så var det ju en nöjesbilaga. Nej, inte, inte en nyhetsbilaga, Det var en bilaga i nöjesbladet. <skratt> <skratt> <skratt> en celebratory bilaga, ja. <skratt> Nej, men det var, det var en bilaga i nöjesbladet. Mm. för Roger Moore och hans liv Just det. och det var ju fem, sex sidor i alla fall med intervjuer och allt möjligt där alla bara hyllar Roger Moore Ja, det var S väl en helsida <hör> en hel framsida med den där bilden från eh, Live and Let Dine, Anna och Revolvern Ja och de, de pratade om Roger Moore som den sista stora filmstjärnan och de frågade till svenska sig vilken relation de har med Roger Moore och så, där. så att bara en sån sak att de väljer att göra en hyllning till Roger Moore i svensk tidning det och så fint. Och eh, svenska skådespelare. Mm. Vi, det, det tog fyra bondkvinnor innan vi fick en bondman. Dolph Lundgren. Ja, då Fett. Jajamän. Gedigen roll. Ja. <laughs> Och gedigen prestation. Faktiskt. Vänts. Han gör, ja. han gör väldigt mycket med sin roll. Ja, man, man kan se, det finns en skådespelare där. <laughs> ja, det gör det Men alltså, vilket år slog Dolph Lundgren igenom? Var det 88? O 85. 85. Slog den igenom samma år som av Utah tillkom? Ja, han fick ju Rocky 4 eh, samtidigt ungefär. Helt otroligt. Det ser ut som två olika människor. Ja. Va? Varför då? Eller vad? Jag, jag, tycker inte han <laughs> jag tycker inte han liknar sig själv i av ser så... Len och ung ut på något sätt Ja han ser väldigt polerad ut Men det, då, det var nog, jag tror att det förändrades Ganska snabbt i och med att han träffade Typ Sylvester Stallone och började Spela in Rocky <laughs> Så att han blev nog lite Luttrad där på en tre månader eller något mm. ehm, Men det var ju den kom ju 85, eh, Rocky 4 Okej okay. Mm. Ja. mm. Men bland de större rollerna så är väl Olära Pass hittills den största vi har haft. Sen kan ju det ändras till Born 25 när David Densi kommer. Och sen också då Jens Ulten som också var med i Skyfall. Så inte lika många män men däremot så har väl de varit eh, ja, mest framträdande under Craig-eran. Eller enbart framträdande rent rentav. Ja, det är ju ändå fascinerande att det har tagit så lång tid att få in en svensk. Eh, skådespelare För menar, vi har ju ändå haft svenska skådespelare I Hollywood ganska länge Jo men så är det ju Och så har vi. Det kanske är det, det kanske är männen som tar över Från kvinnorna Men Ola Rapaz känns som ett väldigt givet val man tänkte på trade-eran Ja, hårdnackad liksom Men kanske inte under Roger Moore-eran <laughs> nej, nej, han hade ju Slagit sönder Roger Moore <laughs> Om de hade... hade gjort stunt tillsammans de skickade skickar till någon svensk agentur bara, vi vill ha det största svenska svinet ni har. Skicka ja, med Ola Rapass. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ja. Men eh, det hypades upp väldigt mycket när han kom, Ola Rapass. Ja, verkligen. verkligen. Ja, det, det Skyfall minns jag var helt galen i Sverige. Alltså, det var, det, de släppte ju inte bara en bilaga på 5-6 sidor utan en tjock jävla... Alltså, det var liksom en buklet om Skyfall som var typ 50 sidor eller något. Oh. Eh, med liksom fem sidor. I intervju med Ola Pastan pratade om att det är leka, leka Bond i Istanbul. Liksom. Eh, så det var ju det. Skyfall var galen här mm. tycker jag. Ja, och han var väl med i skavlan och bara snackade om Bond med. Mm. Ja, exakt. Han var så extremt loj till det hela. Han var väldigt så här... Äh. Jag har inte tittat på Bond så mycket, jag gillar inte det när jag var yngre utan det är väl Casino Real bara som, som gäller för mig. Han var, han var raka motsatsen till Roger Moore i PR-sammanhang. Han var riktigt oskön bara när han satt där. Ja, han var extremt oskön. Bjöd på noll. Ja, fy fan, han var sjuk. Han var sig själv med andra ord. Ja, precis. Jag såg ju för övrigt på hemsidan box Office Mojo att Stryffold drog in 17 miljoner dollar i Sverige. Det är riktigt, riktigt bra. Mm. Det är, ändå... det, det är bra Det är bra. Jämför med Norge där det var 13 miljoner Och Danmark där det var 15 miljoner Danskarna och norskarna borde ändå ha gått ganska bra Speciellt danskarna tänker på Ja, de är ju färre Det har ju så liten befolkning. Det som är lite speciellt jag tycker, det är, jag har haft, liksom, Om man räknar skandinaver och, och nordbor liksom, Så har det ju varit ganska bra med skådisar för då har vi ju ännu flera liksom Mats Mikkelsen och Jesper Christensen och Ulrik Thomsen som spelar Davidoff ja danskarna måste ha varit helt bontog i de ja precis, och jag tänker en, en anledning kanske till att finnarna inte haft är för att de är liksom lite sämre på engelska kan jag tänka mig, generellt för vi, har ju, vi är ju generellt sett av de som inte pratar engelska som modersmål är vi ju liksom riktigt bra på mm. de fick eh, John Garner det var det, det som finnarna fick Det är ju så skumt Att finnarna har Fan. Ja. Nej, men Vad tror ni att det är Anledningen till att det inte är inte, Det har väl inte varit någon Finsk skådespelare Eller skådespelerska hur många finska. Eller, skådisar kan du nämna? Kan, exakt. Kan du nämna överhuvudtaget? Det känns som att de inte har exporterat så många skådisar. Nej, det är sant. Det är sant. Nej, och blir de, alltså slår de igenom så är det nästan alltid som styrkar. Deras dialekt ja. är ju tacksam på det sättet. Jo. Medan svenskar tror jag var lite mer dynamiska jo. i Hollywood. Mm. Men det är ja, sen Kassinerö har det alltid varit någon Nordbo representerad i en Bondfilm. Och även nu då. Och även i Bond 25. Mm. Mm. Ja. Mm. Men på tal om skåd, så här, förutom att ge oss idén till avsnittet så skickar även Fredrik med oss ett par frågor. Och vi kan väl ta den första frågan han hade som är det mest intressanta ryktet rörande Sverige och James Bond är att Sven Bertil Tåb var påtänkt som Bond innan More Together. Är, är det bara en internetsgröna eller finns det någon substans i detta? <laughs> <laughs> det är väldigt intressant. Alltså... Jag har ju också hört det där och det där med påtänkt ska man nog ta med en rejäl skopa salt men alltså det är ju inte jag, jag tror säkert att han har funnits i tankarna liksom. Ja, han, han kanske till och med har varit, varit och pratat med producenterna eller det, för att på den tiden han var ju han var ett bra jag har sett han i är det Battle for Britain han är, nej det är inte Örnen har landat med han är med eh, Brittisk krigsfilm från 68 mm. eller vad det kan vara. Eh, visst inte en stor roll, men han, han är med i hela filmen. Han är bra, han har ju utstrålning. Det hade varit jävligt sjukt ja. ändå att säga sven till Tom is en Flemings James ja, Bond. <laughs> men jag kan inte tänka mig att de förhandlingarna gick särskilt långt om de. Mm, Nej. De hände. Nej, jag tänker de, På den här tiden när de skulle ersätta Sean Connery så kollade de säkert nog I stort sett varenda skådis I hela världen Förutom möjligtvis Australien För att hitta, en, hitta, en, hitta vem som ska bli Nästa bond, så han kan säkert ha förekommit På någon form av Shortlist som kanske inte alls var Speciellt short, men någon form av lista Jag tror nog också det För jag har, jag har också sett lite vad heter det, Filmatiseringar av Alistair McLeans Böcker där han var med. Eh, Puppet on a string till exempel. Eh, ja, där är, jag tror att det är en båtjakt med där. där är det är ganska bra faktiskt. Men eh, jag, jag vet inte, han, han var helt okej okay, mm. tycker jag faktiskt. Då hade, där hade han faktiskt huvudrollen. Men eh, jag, jag hade haft svårt att se med honom som båda. så alltså. Men för att besvara Fredriks fråga om det faktiskt finns någon substans i detta så är väl egentligen att vi vet inte riktigt heller. Nej, våra spekulationer säger väl en del Ja, ja det enda jag kan härleda det här till Det är någon intervju i svensk damtidning Med Sven-Bertil att Vem, vem vet ja. han har säkert Någon har säkert tagit upp honom någon gång I början på 70-talet med att han faktiskt skulle vara påtänkt ah, Det ställer jag mig nog igenom tvekande till Men absolut, hon kan ha snackat om Om honom väldigt generellt i, Om man går efter skådespelare i Europa Men just han mm. Nej, tror jag inte men om vi ska välja någon favorit av alla svenskar eller svenskor som har varit med, vem väljer ni? Bara skådespelare nu alltså? Yes. Okej, okay. jag måste då säga mod Adams ändå. Det är ju liksom lite otur för svenskarna. Det är ingen som har fått någon riktigt pangroll tycker jag, men ja, och mod Adams för att hon verkar genuint trevlig och hon känns som att hon verkligen gillar att förknippas mm. med Bond. Uh, men annars är nog Isabella ska uppgå en ja. favorit. Ja, hon är ju min favorit Ja, Precis med tanke på vad hon gör med sin roll och, så, och hur viktig hon är för filmen. och Så, mm. så hon är din favoritbondbrud men inte din favorit svensk? Nej, precis. Så är det. Ja, alltså Isabella ska är i den klart bästa rollen. Men moderna känns som den bättre ambassadören för Bond. Och mm. eh, hon är mer. För mig är hon mer synonym som svensk bondbrud i en bondfilm. Så jag får nog säga Maud Adams faktiskt. Ja, men så, samma här tänker jag. Sverige och James Bond så är det ju mode Adams som kommer upp direkt. Och sen, visst de får ju ja, lite mera utrymme får man väl att säga i Octopussy. Men hon är ju, tycker jag, som bäst i Gyllene Pistolen. Det håller jag med om. Mm. Ja, absolut. Det var ju Roger Moores favorit mm. mot skådespelerska också. Det säger ju en del. Ja faktiskt. Men annars får vi väl hoppas på att David Enzik kan göra det kanon i Bond 25. Ja, men jag tror på honom alltså. Ja det tror jag faktiskt också. Det tror jag. Han är en liten jävel. Ja men är det någon som ska vara med i en Bondfilm och är svenskt så är det David David Ja. Det känns helt givet. Och han känns som att han gör en mycket bättre insats på skravlan än vad det pass också. Så att... Ja, det tror jag. <laughs> det ser jag fram emot i april nästa år. Att se honom sitta där och modla med ja. skravlan. Ja, men det känns som att liksom... Persbrandt känns för given. Även om jag inte skulle höja på ögonbrynen om han råkar vara med i en Bondfilm. Men han känns lite för självklar att säga i ett sånt sammanhang. Ja, alltså den enda annan är ju typ Joel Kinnaman. Men det är bara för att han är... Ja... Annars är, det ju, annars är det ju kvinnor i så fall Typ Pass eller Alice Vikander ja. Som skulle kunna vara med Eller någon av ja Men de är ju överallt Men de är nästan lite för liksom kända i Hollywood I alla fall Stellan och Alexander och dem. Den shit känns som ett Väldigt spännande val Utan ja. att veta någonting Absolut. om karaktären Så känns det som att ah, han kommer passa det Ska vi hoppa bakom kameran? Mm. Ja, ja du gör vi det, för det är ju också någonting som har fått ja, men, mycket utrymme under Craig-eran. Och första gången som det har kommit, förekommit svenska bakom kameran, eh, nämligen Per Hallberg, Hojtefan, Hojtema och nu till bond 25 så får vi Linus Sandgren. Ja. Det är ju, jag, tyck jag tyckte Per Halberg var extremt coolt när man visste att han skulle vara med på eh, Skyfall. Precis, och så får han en oscar för också. Ja, helt otroligt ja, alltså han är ju han är, ju, han är Anton vår ljudkille är ju intresserad av ljud också och vet liksom lite om Hollywood ljudkillarna och de bästa liksom några av de bästa är ju Per Halberg och Paul Ottosson, två svenska eh, som har gjort Zero Dark Thirty och Gladiator och Skyfall och Spectre. inte Paul Ottosson då, men Per Halberg eh, och eh, Ja, det, jag minns när vi kollade igenom IMDb-sidan för Skyfall för det gör man, ju lite, det gör man ju lite med mig lite med för att se om det kommer något nytt. Och då, då stod det Per Hallberg och det kändes inte som något som de bara slänger in på liksom så utan att veta det. Så då ampar jag helt berserk med oss med så att han var han, var, han blev galen. <laughs> det var jävligt stort faktiskt När man tittade vad han har gjort liksom. Ja men det är ju riktigt roligt ändå, Att sådana personer också Kommer fram på något sätt Och att de är väl ansedda i Hollywood mm. Sen är det ju svårt att säga För mig vad Per Hallberg gör som är bättre Eller sämre Men att han ens är där Är, är ju svinkul bara ja. Det är bara att titta på hans creditlist Så förstår man ju Och att han har vunnit Oscar liksom, flera stycken. Nej men Väldigt kul att det har kommit In svenska bakom kameran Tyvärr så är väl vi svenskar inte lika intresserade av de som jobbar bakom som jobbar framför. Eller vi svenskar, är väl folk överlag inte riktigt. Men mm. man får ju ändå verkligen lyfta fram där Per Halberg som också vann en Oscar. Alltså Bondfilmerna vinner inte många Oscar och att en svensk har varit med och burit fram en, en, en, en Bondfilm så långt är ju enormt. Mm. Mm. Absolut. Det... Ja, han fick en, en av de fem statuetterna på 50 års tid. Det... Det är, ja, bara en sån sort. Mm. Och nu har vi två cinematografer som är, är på rad som är svenskar. Bara det är ju fantastiskt också. Ja, det är fan sjukt. Det är, det är jävligt spännande, alltså, tycker jag. Dygnar vill ta till som helst. De, de är ju sjukt ansedda i, i filmbranschen i stort. Det här är ju liksom två personer som, som folk rycker i. Och de har valt att göra bond. Jo, men samma med Halber, han är liksom inom sitt område så är jag liksom topp tre. Mm. Så att han är ju riktigt, riktigt bra. Så att eh, ja, det hade jag inte ens reflekterat över att två i rad eh, filmfotografer var faktiskt svenska. Ja, och eh, Sandjern vann väl, eh, han har väl vunnit en Oscar 2017 eller 18 vann han väl och inte och Hitem. Lån och lån, va? Ja, och hojten har varit nominerad För Dunkirk, men inte minst helt fel Så de är ju, de är ju Stora de här ja. Så Born 25 en oscar statyett För fotar då? Det tycker jag Jag hoppas, ja oh, Hoppas, den blir snygg Nej, Born 25 alltså. Hoppas Inte något jävla gult filter på i alla fall Nej, exakt <laughs> Med tanke på hur Sandgren och Fortunata ser ut Så tror jag det blir snyggt Ja det tror jag. Alltså en svensk, som jag, en svensk som jag faktiskt kan tänka mig smyger in bakom kameran är Ludvig Göransson som har haft ett enormt jävla break de senaste två åren typ. Um, han är liksom, hans musik har inte skvallrat så mycket om Bond tycker jag. Men han, hur han arbetar med teman i Creed till exempel som jag sa i Bond 25 avsnittet känns som att han skulle, han skulle ta sig an Bond-serien och Bond-historien med värdnad känns det som. Men jobbar inte med Star Wars nu? Eh, Mandalorians, eller vad heter han? Midichlorians, eller vad fan skiten heter. Mm. <laughs> Serien. Eh, som kommer. Eh, jo, nu gör han det, men jag tänker till framtiden. Mm. Han kommer nog inte vara med på Bond 25, det tror jag inte. Det är nog... Eh, vill David Arnold göra det så gör David Arnold det. Ludvig Göransson och Linnis Sander är lite likvaran också. Det i samma kretsar. Ja, faktiskt. Fan vilken trio det hade varit. Per Hallberg, Sandgren och Supertrion. Supersweets. <laughs> ja, eller hur? Ska vi bara in en svensk i regissörstolen också? Ja, precis. Thomas Alfredsson. Ja, det tror jag är med bättre favoriter. Kjell Sundvall igen. Ja, Jajamensan. <laughs> ja, Kjell Sundvall. Typen. Jag tänkte säga Jonas Inde, men skit samma. <laughs> då blir det då, då blir det diskpunks realism riktigt direkt. En liten film om bond. Ja. Åh oh, herre jalla. Nej, sido spår. Åh ja, bond bond och gretallen. Ja. Har har allt ja, Nej, Michel Sundman hade fan varit guld alltså. Men eh, på tal om musik sade ju Fredrik en till fråga Eh, och den är Ace of Base var påtänkt att göra ledmotivet till GoldenEye, vilka andra svenska låtskrivare har varit i samma situation och vi kan väl börja lite med att lyssna lite på den låten som Ace of Base gjorde till GoldenEye för er som inte har hört den to the end tomorrow's for Så jag måste säga att jag tycker den är ganska bra. Alltså. Ja men jag, om man bortser från det pojkbandiga soundet liksom, så tycker jag ändå att om man, om man hör att det skulle vara orkester med blandat med det här. Typ som Aha gjorde eller Duran Duran så känner jag ändå att det skulle kunna vara en ganska bra bondlåt. Och liksom få bonda till den lite med orkester och mm. lite liksom arret framförallt, arrangemanget. Eh, det hade ju i och för sig varit med Erik Zewra som kompositör så att eh, man vet ju inte hur mycket, <laughs> hur mycket han hade orkestrat till den, om man säger så. Men eh, som, jag håller med Rickard, jag tycker det är en ganska bra låt. Det är ingen, det är ingen liksom wow, men jag hade lätt kunnat tänka mig att ta den. Man, man, man förstår ju varför Tina Törrens låt valdes. Liksom. Ja, det förstår, man, det förstår man verkligen För jag går inte alls igång på det Nej, samma här Vi kan ju säga vad den heter också The Juvenile heter den Till filmen hade den då hetat The Golden Eye ja, Det är riktigt tråkig låt från 90-talet Det känns väldigt, väldigt dassig bara Ja, alltså är det nåt svenskt Man hade velat göra en bondlåt så är det ju inte Ace of Base Nej <laughs> Nej. Nej, det är väl vikningarna i sådana fall på det du sa innan också. <laughs> ja. <laughs> ja, precis Nej, men alltså jag vet faktiskt inte om det har varit någon annan... Något annat, någon annan den, grupp eller någon annan artist. Det var ju inför Quan Vsolle hon den Eva Almer som påstod sig ha gjort en, en låt. Jag tänkte precis eh, ta upp den. Eh, vi kan ju säga... Christian Wolff heter han som skrev den. Mm. Mm. Och för er som inte... Jag kollade upp exakt vad det var han sa om det här. Och enligt han då så... Eh, hade alltså... De problem med att eh, ja, men hitta en låt helt enkelt. Så Ion skickade ut en massa förfrågningar till olika former av agenturer. Så han fick ett mejl från sin agentur om att de letar efter en ny bondlåt. Och då hade han en låt. Eh, ligga sig i bakviken. Så man eh, skrev om och sen så fick då Eval mer som du nämnde skriva texten till den. Och sen mm. så ja, arrangerade han om den och spelade in den på nytt med Eval mer. Och presenterade den och den ska då enligt Christian Wolff ha varit en av de ja, men, sista som de valde bort i ja, på slutet helt enkelt. Kan vi inte lyssna lite på den? Forever I am all yours heter den. Det tycker jag. Så det är ju helt sjukt att de hade både No Good About Goodbye och eh, den här låten. Och väljer ändå ja. <laughs> uh, vad det nu heter, jag vill inte ens komma ihåg vad den heter. Another Way to Die. Ja. Det här är ju en genuint bra låt. Heter den inte Forever Forever I'm All Yours? eller Jag tror bara den heter Forever. Möjligtvis uh, I am all yours inom mm. parentes, men jag tror okay, bara heter Forever. Uh. Ja, Jag tror ni hittar den i alla fall. <laughs> ja Nej, men det är ju svinbra tycker jag Ja, jag tycker också att den är riktigt skarp Ja, det... ja det här det här gillar jag Och att de lägger in Craigs citat från Casino Royale det är ju, Jag vet inte om de hade behållit det men För det går ju lätt att plocka bort Men ja, jag tycker att den är, den är riktigt bra alltså. Att det är i texten överlag Ja, precis Och Då Ja, för, exakt, för Christian heter. det Ja, exakt. Enligt han så fick de då. När de skickade ut det med att de sökte efter en ny Bond-låt så fick de också instruktioner om att temat på låten skulle vara om Vespers död och hämnd. Att det liksom var där. De ville ha en låt som hade det temat. Då var det för då de Sen släjade Hjärt White in och med sin i det och så väljer de det istället. Oh, fan, vad, den texten handlar väl inte om någonting, eller? Nej. Det är väl... A door left open, A woman walking by. Jävlar vad dåligt det är alltså. A drop in the water. Det är bara en fråga om att där väljer man namnet för låten. Ja, oh, fan. Alltså det är ju... Nej, det är sjukt att de har så två så bra låtar och ändå väljer liksom de sämsta de kunde hitta, känns det som... Man går ju bara på ett namn som kanske kan sälja något med. Ja, jo Det känns som att nu valde det Helt och hållet Alltså hade, hade Barbara fått välja Och Michael Wilson hade de ju säkert kunnat ta Shirley Bessie-låten Ja, det tror jag Tror jag mm. Men mm. Eh, nej, jag hade gärna sett typ Abba göra en låt När de var eh, stora Just det. För det hade inte varit otänkbart ändå För de var ändå stora i Storbritannien Och stora överlag liksom. Ja och med tanke på hur skickliga låtskrivare De är så har de ju säkert kunnat göra någonting Fantastiskt också Som också som också låter bombigt. Björn och Benny och Barry Åh, oh, en <laughs> -version av Money, Money, Money kanske Åh, oh, herre jävlar alltså. BBB, Hur fan vad fint det hade varit Uff, Då råsut jag tänkte på det. Ja jag tänkte det är fan sjuka Alltså den låten <laughs> Men nej, de hade nog kunnat koka upp något riktigt bra jag tror de hade, Barry och Björn och Benny hade funkat ganska bra upp tror jag. Har vi någon svensk artist eller band som skulle kunna göra det idag? Om vi kommer på någon. Jag säger ju det att jag vill ha Peter Jövack. Jag har ju sagt det länge. Ja, just det. Men det kommer ju inte hända. Sluta säga det. Fan. Ja, oh, faktiskt. Fan. <laughs> Nej, men han är, han, är, han, är, han är asbra på att sjunga, verkligen. Alltså, riktigt, riktigt bra. St ställer mig nog i din ringhörna, Oto. Ja, nej, alltså Han är, han är riktigt, riktigt bra. Tydligen väldigt bra live också har jag hört. Men eh, ja, vi hjälper ju inte han i bond nej, men Då behöver han inte fejla på Oscarsgalan som Sam Smith, i alla fall. Men, eh, nej, men eh, nej, jag, jag, jag säger Peter Jöback. inte för att det, kommer, det är inte det mest troliga men det är det jag vill höra. Eh, jag säger fan hon är ju inte en svensk. Vem då? Han är brun. Ja, är hon är norsk hon oh, är norsk ja men uh, lyssna på hennes skiva tillsammans med Sveriges Radio som får alltså det finns vissa låtar som bara skriker bond där och som sjunger riktigt bra Jo, men hon är duktig, det skulle jag kunna tänka mig också mm. men det blir ju inte liksom en Shirley Bessie-låt utan det blir ju lite mer lågmält kan jag tänka mig låt Christer Björkman rodda där bara så löser det sig vi kör Melodifestivalen fast på hösten så får svenska folk till rusta på vilken som av bondlåt Ja, oh, fan nej herregud alltså <laughs> Då kan det ju fan bli Edvard Blom kommer, kommer Thomas Gesson som låtskrivare Och gör sju olika låtar Och så vi kommer tre av dem topp tre Och jag kan bara ja. tänka mig Fredrik Kempe sitter i Green Room och låtsas vara Blowfeld. Åh <laughs> oh. <laughs> ah, fan vad dåligt Ja, oh, fan vad dåligt Ja, oh, nej nu, nu nej. Jävlar var jag inte vill att Sanna Nilsen ska göra en bondlåt. Men eh, den mest troliga av svenskar Är väl i så fall Sara Larsson Om det ska vara någon för hon säljer ju liksom. Ja, oh, det är väldigt oh. sant. Tyvärr så är väl hon den mest troliga. Mm. Men det är ju inte den jag vill ha, vill Nej. jag förtydliga. E-Type. Ja, oh. <laughs> E-Type. <laughs> Eller E-Type. Ja. Oh. Oh, han måste oh. ha vara med i titelsexamen. Ja, oh, han ska vara med. <laughs> med och barbrustade kvinnor. Krypa runt där med harpun och grejer som. <laughs> ah, vad heter den? Som Weird Al. Weird Al, mm. exakt. Ja. Nej men det finns inte så många Det är väl, det är väl Ludvig Göransson då, men, Som ska skriva musiken Men just vi har ju ganska mycket liksom, Musikfolk Och musikexporten är ju ganska stor i Sverige Så det är lite märkligt egentligen Att vi inte har fått in mer fötter i, i Bond-serien ja. Eftersom vi har liksom jättebra musikexport Och ja. högt aktade ute i världen liksom. Eller märkligt är det ju egentligen inte Det är ju bara en låt per film Och det är 24 filmer liksom, men... Kanske också är det att de två främsta musikexporterna vi har är, historiskt sett har varit pop och metal och det är inte riktigt där man det blir inte så bondigt nej det är sant det är väl ABBA som kanske har varit närmast i så fall då. deras senaste senare eh... ja, Ace of Base uppenbarligen har väl varit närmast <laughs> jo jo precis jag menar mest liksom soundmässigt av ja, de som, ja, eh, som har varit eh, stora exporter för vi hade ju också sett också liksom, men det, det hade jag inte kunnat höra känna göra en bondlåt Nej, liksom. nej, Per Gessle håller sig från bond. <laughs> <skratt> ja, ma shallala la på engelska. fan. Ja, exakt. Casino Royale Det är hans bond. fan. Oh. Skyfall. lalla Skyfalla lalla Åh <laughs> oh, herregud Men eh, Någonting som Bond inte har gjort Är ju besöka Sverige Och det är väl kanske inte hända på ett tag Nej Så länge Sverige inte erbjuder Någon bonus för att filma här så kommer de ju inte Välja Sverige framför Norge eller Något annat land Nej Nej, det ser vi ju nu i och med att Bond är, Eller Bond 25 spelades in i Norge de hade ju kunnat ha valt Sverige också, antar jag. Men... Det var ju på nyheterna för typ en, två veckor sedan att några av filmerna som ansökte om att filma här i Sverige var ju bland annat Mission Impossible Fallout och Bond 25 som vi gick bist om för att vi inte erbjöd... Um... Jaså. Yes, so. Det här har jag missat. Det var, på, det var på nyheterna. På, jag tror det var på... De, de nämnde Bond 25 och Mission Impossible. Liksom. Ja, bokstavligt talat. De sa Mission Impossible, senaste Mission Impossible-filmen och den kommande Bond-filmen, sa de. Eh, som vi gick miste om. Mm. För de pratade om det här med eh, eh, kulturministern. Och pratade om mm. att varför vi inte har eh, samma fördelaktiga Bonussystem som Norge till exempel. Eh, och så sa de att ja, vi kan inte riktigt eh, se när det skulle komma in. Men det hade varit trevligt att ha lite så här politikersvar. Men eh, så att, ja, vi gick miste om dem. Det var någon, mm. ny, någon till film också som jag inte la märke till. Men eftersom vi har det temat på den här podden så tänkte jag att de två filmerna kan vara kul att nämna. Men det är lite synd. Ja, men det är för att det är spelar spela ut just på utomhus på location i Sverige. Mm. Jo, men precis. Och väldigt svårt. Det är 97% av all svensk film inspelade i en lada i Trollhättan och sen så är det stockfootage på allt ja. som är utomhus. <laughs> ja, precis. Mm. precis. Det var ju som Girl with the Dragon Tattoo, den filmade de ju här men det blev ju svindyrt för dem. Men de var ju, han, Fincher ville ju att de skulle vara här. Det finns två anledningar till den filmen gick kast. En anledning var för att David Fincher hade kontroll över pr och han gjorde precis som han ville och det gjorde att en, de, han, alltså reklamen var i konstig inför den filmen. Och andra anledning var för de filmade i Sverige. Så den filmen gick ju bra ett förlust. Mm. Men de filmade ju också inte ens helt i Sverige. De filmade ju i Berlin också. Mm. Det är ju fan efterblivet. Men, äh, ja. <skratt> ja. Kanske var för att var, de ville spara lite, lite pengar i alla fall. Ja, precis. Och filmade någon... Ja, det är märkligt bara. Men eh, vad tänkte jag på? Nej, grejen var jag har ett vagt minne av det här att jag var på, eh, vad heter det, eh, Bromma Blocks, heter det. Eh, som heter OBS och B.O.V. förut. Det minns bara Rickard, kanske. Fina mm, grejer, mycket, mycket väl. De hade ett bra skör, det var skepp som lekhörna på en av de stormarknaderna, skitsamma. Men eh, då var det i alla fall på en löpsedel där, 98 eller 99 tror jag, att Bond filmar i Sverige. Inför The World Is Not Enough. Just det. Eh, Och då var det skidjakten. Eh, men jag vet inte hur det blev med det om de var i mm. Sverige och filmade. För jag, det har de ju inte sagt i så fall. <laughs> Nej, det var de ju inte. Men det står väl på Agent 2007.nu också. Att det Just var någon som cirkulerade i Expressen eller något sånt. Ja, jo, det var riktig Expressen mm. eller Aftonbladet löpsedel. Bont kommer till Sverige. <laughs> men eh, det är väl typ sådana sekvenser man kan tänka sig i så fall. Lite skidjakt. Mm. Ja, för jag är så här... Om Bond ska komma till Sverige och det faktiskt ska utspela sig i Sverige så vet inte jag... Om jag säger, är det så här. Jag hade alltid tackat ja till det. För jag ty tycker det är skitkul om Bond vill komma till Sverige. Men ska man välja alla location som finns i världen så finns det nog ingen plats som jag egentligen skulle säga oh, men jag vill att, här vill jag verkligen se Bond i Sverige. Det finns egentligen ingen plats. Jag hade, jag hade hellre valt utländska platser. Om det, det enda som gör det, det är ju att ja, men fan var kul att om vill komma till Sverige. Men det finns ju inga platser som jag faktiskt vill se än. Men det är så svårt som svensk som svensk att liksom se nykter på vad, vad, vad är coolt. Liksom. För oss är det här bara så här ja det här är bara Sverige. Vad fan, ja. Ja. Det är så, för oss skulle det varit coolt, men det är, det är svårt att veta hur, hur, hur utlänningar liksom ser mm. på Sverige och vad som skulle vara exotiskt. Liksom, vad skulle man kunna proppa in bonn någonstans. Visst det hade varit coolt att se en smiga runt i gamla stan, men det finns ju sådana delar i alla städer i Europa som ser snarare lika ut. Det skulle kunna lika gärna filmas ja. i Tallinn liksom och varit lika häftigt. Ja. Mm. ja exakt. Så då blir det så här, ja, vad, vad finns som man vilka miljöer, mil, vilka miljöer, ser man sällan i bondfilmer? Ja, det skånska rapsfält ser man väl inte jätte ofta. Ska på, på ett rapsfält då? Vad fan? <laughs> Vad vet jag? Ja, men nu beror det lite på hur de använder Norge. Men jag tänker annars det vara Sverige, höga kusten typ, några fjelltopp i Lappland gamla stan. Alltså, jag ja. tänker man att det är virkortsbilder i Sverige. Det är väl ungefär de sakerna Ja. Mm. Höga kustenbron känns ändå episk på något sätt. Ja, men faktiskt. Någonting från fjällen eller någonting. Ja, oh, en skidjakt oh. i Åre och en jakt i gamla stan, det är väl mm. ungefär så. Ja, det behöver inte vara en skidjakt, det kan ju bara vara någon liksom ja, vandring. Ja, no. i... yeah. oh. jag tror det räcker för att det ska vara ett exotiskt för folk. Och då, då vet vi vem som ska vara location manager i Lappland, Kjell Sundvall. <laughs> så är det. Jag tror du ser Thomas Drugg. Nej, jag, jag kan inte heller se något så här sexigt ställe i, Bond, i Sverige som skulle, Bond skulle kunna vara. Nej men, alltså det, det mest uppenbara det är ju... Då har vi sagt, det är ju och sen så är det gamla stan. Men gamla stan, ja det blir ju... Vi, vi har haft så mycket härliga kvarter i Italien. Liksom man, man har haft den typ av miljö tidigare. Det är bara att det blir vad ska man säga, samma fast med annan arkitektur. Ja, Montenegro liksom. Det blir nej. ju inget nytt liksom. Nej, nej, absolut inte. Och jag kan inte riktigt säga, ska Bond vara på en finlands båt, liksom? Det känns inte så jävla kul. går nu i för sig, men det känns ju... Jag vet inte, det gillar ju utlänningar men inte vi det är ju liksom skärgår. Ja, det skulle ju vara typ som eh, Bond och tanja när de ses i Bosporen på båten ja, liksom Bond möter någon på en vatsbåt. Liksom. På Cilia <laughs> På Silja Gallet. <laughs> Eller så ser Pervis Wade Hamilton i nationens intresse och bara tänker svenska skärgård tidskaget. Oh. Ja, mm. Nej, men det hade ändå. Särgon kan jag ändå köpa. För det känns inte så självklar. <skratt> Nej. Alltså skärgården hade jag nog accepterat ändå. Ja. Mm. Men i, i Böckernas värld har ju Bond varit i Sverige. Skulle vi nämnde? nämna det? Det tycker jag. Just det. Sure. Man <skratt> käkar väl Janssons frestedt, säger du inte det? Ja, precis. I John Garner's The Man from Barbarossa. Är det fjärde gången jag nämner det här? Jag tror det. Så, ja, <skratt> men det är värt att nämnas igen. <skratt> att M dricker... Vad är det Att Jonsons frästelse i gamla stan precis, nej i, på Grand Hotel det till och mm. med och John Garner beskriver mm. väldigt tydligt hur M-tuggar är i, nere i Jonsons frästelsen <skratt> väldigt avsmakande må jag säga men då vill jag bara slänga in en grej när vi är inne på mat, mat och dryck mm. vi har ju absolut vodka i Never's Never Again just det så vi har ju ändå haft just någon där. form av Ja, med svensk, eh, svensk mat i filmerna, även om det inte är Eons film. Det är sant. Men det är i, i övrigt en... I The Memories från Barbarossa är det en ganska bonde scen nu M går runt och kollar ut över slottet och eh, pratar med någon om det är någon chef, någon rysk chef eller vad det nu är. Och så går de och pratar om underrättelsetjänsten i Europa. Och det är kallt och vintrigt som mm. så så man tänkte att Stockholm är. Ehm... Sen såklart har ju Bond varit i Sverige i senaste Bond-boken Forever Anna Day som vi pratade upp väldigt i avsnittet om den boken som jag förut rekommenderar alla lyssnare att lyssna på. Bond gör ju sitt andra mord där väl i gamla stan i Stockholm. Det är väldigt detaljerat beskrivet och det är en väldigt härlig atmosfär. Så något sånt hade jag kunnat tänka mig se i, i en Bondfilm Och jag vet inte om det är så i eh, boken men är det liksom nattetid eller? Kvällstid är det väl, i alla fall. Ja, efter eftermiddag. Han sitter ju middag och... Ja ah, okej, okay. för det var det jag tänkte mig att det skulle vara. Ja exakt det är typ eftermiddag, kväll och sen får man berätta lite om vad Bond gjorde tidigare på dagen också. Ja han går runt, man sitter och äter någon, som man beskriver, någon torr köttbit och dricker rött vin och tittar över på huset och sen ska gå upp och mörda en person. Väldigt stämningsfullt. Mm. Ja, och innan det så hade väl varit förbi östermalm och allt, tror jag. Just det. Mm. Mm. Uh, och tredje gången, fast kronologiskt första gången, är ju i Christopher Woods uh, roman av The Spy Who Loved Me, där uh, Stromberg faktiskt är från Sverige. Och då finns ett kapitel helt dedikerat till honom, där den beskriver Strombergs uppväxt i norra Sverige, i byn apvurst som inte finns. Och han Nej. beskriver att han, han och hans mamma, eller hans adoptivmamma, ofta åkte in till den lilla staden Magmo i norra Sverige eh, innan han sedan ja, dödade sin mamma och flyttade söderut. Men ja, han är i alla fall svensk i, i boken. Sigmund Strömberg. Ja, hon följde med Strömberg till Magmo och sen dog hon. Ja. ja. ja. Så det är väl det. Nej men apropå en sak som jag tänkte till om skärgården. Det känns som varför jag gillar, det, varför jag gillar den idén är också. Det finns något slags vemod över skärgården. Även om det är jättefint och liksom vackert och sånt så känns det som att man kan ändå få till någon väldigt så här, dyster känsla i svenska skärgården. Eller i Stockholms skärgård framförallt tänker jag då. Som jag nog skulle älska att ha med i Bondfilmerna. Nej, jag kan ju tänka mig att det skulle kunna bli en mm. båtjakt i skärgården om vond skulle vara i Stockholm. Jo men absolut. Absolut. Ja. Något vi har glömt att nämna Om Bond och Sverige som ni vill Passa på att ta upp I From Earth Love-boken Så skriver Fleming om svenskarna så här Det är kapitlet Där vi får se Ledarna i Smash i Moskva Sitter och snacka om Bond Och om Europa i övrigt Och det här är faktiskt Richard som har skrivit på Casino Real forumet 2003 Så jag får tacka dig <laughs> Och jag citerar dig Rickard som citerar boken där, därför behöver vi inte oroa oss för dessa mindre länder, säger han och gör ett uppehåll. Mundantag för Sverige, där har de spionerar på oss i många hundra år. Svenskarna är alltid bättre underrättade om bandstaterna än till och med finnarna och Tyskarna. Svenskarna är farliga. Jag skulle vilja sätta stopp för deras aktivitet. General G avbröt honom. Kamrat, ni glömmer att det alltid förekommer spionskandaler i Sverige. Ännu en skandal skulle inte väcka någon större uppmärksamhet. Det är härligt. Intressant. Det är vackert. Ja, det är... ja, ja. <skratt> –Först lite ris och sen lite ros. Ja. Nej, tvärtom. Först ros och sen ris. –Jag vill ändå påminna om att eh, där, när Rickard skrev det där då var Emanuel sju år. –Ja, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> oh, det är sjukt. Och var, –Vad fan var du? 18? –Ja. Någon gång under året fyllde jag 18. Helt otroligt. I fallet med honom hade precis börjat skolan liksom. Jag gick Rickard, tog studenten liksom. Ja herre jävlar. Mm, det är vackert. Reality check. Ja. Men ska vi ta och checka ut från Sverige då? Jävlar, vilket rappt avsnitt det här har varit tycker jag. Ja, väldigt härligt avsnitt. Mm -hmm. Inte mycket off-topic. Ja, men verkligen. Jag tyckte det var sjukt kul att vara tillbaka, måste jag säga. Mm. Verkligen. Så vi får väl återigen tacka Fredrik för den, ja, det tipset, den här idén på avsnitt. Ja, verkligen. Ja. Bra tips. Ja, nu har vi faktiskt många mm. bra tips, så att det blir bra det här. Mm. Yes, men för den skullen ska ni inte sluta skicka in till oss. Så har ni idéer så skicka på sociala medier eller mejla till tidforpodd.gmail.com Så mm. vi kommer, kommer nog inte hinna klämma in det innan sommaren. Men till hösten så tar vi jättegärna upp alla de idéer som ni har. Ja, och släng övriga frågor på oss också så sparar vi dem till eh, ett kommande frågavsnitt. Vi kommer säkert eh, göra ett till eh, Kanske i höst eller nästa vår. så att, eh, Släng på oss frågor så hamnar de i lagret. Nästa avsnitt så kommer vi att köra en intervju. Då har vi en ny gäst. Mm. Och eh, vi kommer väl eh, ja dyka ner lite i skrivarstugan. Precis, och då får vi hjälp av en, en riktig yes. skrivarmann. Bruce Feirstein. <laughs> mm. <laughs> <Okay. laughs> oh, det hade varit något. <laughs> Fan, nu, ja, nu... Rakt, in, rakt in i tältet bara. <laughs> nu hyr ju upp alla förhoppningar. Ja, precis. <laughs> Nej, men det ska bli skitkul. Ja, och det roligaste av allt. Jag kanske har bytt favoritfilm. <laughs> ja. ja, bara en sån sort. Mycket att se fram emot. Men eh, innan dess så får vi först och främst att tacka Thomas Drugg och Anders Freyd eh, från Sweden with Love och Agent 7.0. Och tacka Anton Lothander som klipper. Och tacka Lars Logotyp. Ja, underbart. Ja, Tack Lars. Vi får tacka er som har lyssnat och ni får ha det så bra så hörs vi igen om två veckor. Tack och Gunnar, på er. Hej då.